Kapitel 14 Så gikk Samson ner til Timna, og han såg en kvinne i Timna, en av filisternes døttere. Han gikk da opp och fortalte det til sin far og sin mor og sa, «Jeg har sett en kvinne i Timna, en av filisternes døttere, og la meg nå få henne til hustru.» Men hans far og hans mor sa til han, «Finnes det ingen kvinne blant dine brødres døttere og bland hele mitt folk, ettersom du går for å ta den hustru fra de uomskårende filisterne?» Samson sa likevel til sin far, «Det henne du må la meg få, for hun har akkurat en rätt i mine øyne.» Men hans far hans mor visste ikke at dette var fra Jehova, at han søkte en anledning til strid mot filisterne, ettersom filisterne nettopp på den tiden hersket over Israel. Så gikk Samson sammen med sin far og sin mor ned til Timna. Da han kom så langt som til Timnas vingårder, «Se, da kom en ungløve med manke brølende imot han.» Da begynte Jehovas ånd å virke på han, så han rev den i stykker, akkurat som en river et bukkekje i stykker, og han hadde ingenting i hånd. Og han fortalte ikke sin far og sin mor hva han hadde gjort. Og han dro videre nedover og begynte å snakke med kvinnen, og hun var fremdeles den rette i Samsons øyne. Etter en tid ventet han så tilbake for å ta henne med hjem. Underveis gjorde han en avstikker for å se på åtslav åtslavløven og se... Det var en bisverm i løvens døde kropp, og honning. Den skrapte han så ut och tog den i hendene og gikk videre, i det han spiste mens han gikk. Da han kom tilbake til sin far og sin mor, ga han straks noe til dem, og de begynte å spise. Men han fortalte dem ikke at det var fra løvens døde kropp han hadde skrapt ut honningen. Og hans far fortsatte ned til kvinnen, og Samson holdt så et gjestebud der, for slik pleide de unge menn å gjøre. Og det skjedde da de så han at de straks tog 30 brudesvenner, for at disse skulle være sammen med han. Da sa Samson til dem, «La meg nå få fremsett en gåte for dere. Hvis dere virkelig forteller meg løsningen på den i løpet av gjestebudet sju dager, og dere løser den, da skal jeg være nødt til å gi dere trettio underkledninger og 30 set klær. Men hvis dere ikke kan fortelle meg løsningen, skal også dere på deres side gi mig 30 underkledninger og 30 sett klær.» Da sa de til ham, «Framset din gåte, og la oss høre den». Så sa han til dem, «Fra en som eter, utgikk noe ete, og fra den sterke utgikk noe søtt». Og det visste sig at de ikke var i stand til å fortelle løsningen på gåten i løpet av tre dager. Og det skjedde den fjerde dagen at de begynte å si til Samsons hustru, «Narri din man så han forteller oss løsningen på gåten, ellers brenner vi dig og din fars hus opp med ild». «Var det for å ta våre eiendeler at det innbød å sitte?» Da begynte Samsons hustru å henge over ham med gråt og si, «Du hater mig bare, og du elsker mig ikke. En gåte har du fremsatt for mitt folks sønner, men til mig har du ikke fortalt løsningen.» Da sa han till henne, «Se til min egen far og min egen mor har jeg ikke fortalt den, og så skulle jag fortelle den til dig? Men hun fortsatte å henge over ham med gråt de sju dagene som gjestebudet varte for dem, og det skjedde den sjuende dagen at han til slutt fortalte henne det, fordi hun hadde presset ham. Så fortalte hun løsningen på gåten til sitt folks sønner. Da sa mennene i byen til ham den sjuende dagen, før han rakk å gå in i det indre rommet, «Var jeg søter enn honning, og var jeg sterkere enn en løve?» Da sa han til dem, «Hvis dere ikke hadde pløyd med min kvige, hadde dere ikke løst min gåte.» Og Jehova sånn begynte å virke på han, så han ned til Arskaland og slo i gjeld 30 av deres menn og tog det han kledde av dem og ga antrekkene til dem som hadde fortalt løsningen på gåten. Og hans vrede fortsatt å være opptent, han gikk opp til sin fars hus. Og Samsons hustru kom til å tilhøre en av brudesvennene som hadde vært hans følgesvenn.